В этот город это ребята. На ходит на псы сходить. В модинокты, шлюхи и гортанный неме. Художники, письменники, лідери нації вже нічого кращого не знаходять, як писати та говорити про власні п'яні походинки та, сука, про те, як хто і коли з ким трахались. Мало того, завдяки таким людям подібні балачки та писання стають нашим надбанням. Культурним надбанням нації. А ви уявляєте? уявляєте, як буде нашим дітям та дітям наших дітей? Чому вони вчитимуться? Зачим ми зараз спостерігаємо? За масовою суспільною деградацією цілої нації. Усвідомлюйте масштаби. А чому так? Чому в більшості свої люди — ідіоти? Тому що менше 3% з нас читають хорошу літературу. Тому що думати з нас можуть менше 15%. Тому що правда для вас — це те, що вселяє вам ваша широкоформатна панель на стілі. Більшість із вас, проживши майже половину свого життя, до сих пір вірить а. в те, що кажуть а. вам наскрізь продані ЗМІ. Ви робите все, що вони вам кажуть. Одягаєтесь так, як вони вам показують. Їсте те, що вони хочуть. Вони створюють ваші мрії та ваші бажання. А на демократія? Це вибір між чернієвським та рогань. Між порошком та відбилюючим засобом. Алкоголіки, шлюхи, наркомани, продажні змії та... Політики роблять сумні обличчя, то розводять руками, типу... Ем, світова економічна криза. Всі діла. Але скоро все буде краще. Але ж ми знаємо... Вони не наслідують цієї цілі щось міняти. Вони намагаються привчити нас жити у цьому лині. Це своєрідний спосіб хат. Смусити нас відчути себе жалюгідними і маленьким, щоб ми відмовилися від своєї незалежності та свободи. А що найгірше? Що найгірше? Що? що? Ваші постійні пошуки щастя. 16 шістнадцять попереду, в тридцять щастя зовсім поряд. Куплю квартиру, опиняю ладо на Марс і все буде. Трохи за сорок і вже мало бути, ну-ну-ну, ок. Тільки всередині чомусь далі, порожньо. І погляду безупинно блукають вітринами та рахунками в банку. І тільки випиняючись перед дверима у вічність, ви розумієте, немає завтра рівносильно, як і вчора. Що є тільки ТЕПЕР мить, в котрій ми постійно перебуваємо. А щастя в ній. В ній щастя. Мені набридло. Мені набридло, я не буду більше цього їсти. Ви взагалі, хочете чого про що йдеться? Мене хтось чує.